بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah uh, bertemu lagi kita di dalam uh, siri kuliah Tafsir Al-Saadi uh, tafsir, uh, tafsir Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir kalam Al-Mannan Tulisan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Saadi Rahimahullahu Ta'ala Uh, pada kuliah yang lalu kita telah uh, memulakan dengan tafsir surah Al-Fatihah, di mana kita telah uh, selesai mentafsirkan ataupun uh, selesai membincangkan tentang uh, tafsir pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada kuliah uh, pada malam ini kita akan uh, masuk kepada ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Ini bacaan uh, ulama uh, Kufah iaitu ayat Alhamdulillahirabbilalamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian. Kata penulis rahimahullahu taala Alhamdulillah alhamdulillah huwa al-thana'u 'ala Allah bi sifati al-kamal wa bi af'alihi al-da'irati bayna al-fadli wal-'adli falahul al hamdul kamil bi jami'il wujuh qala penulis alhamdulillah yaitulah uh, pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna jadi pada ayat yang sebelumnya kita telah menyatakan pada uh, tafsiran uh, lafzul jalalah al-ma'luh al-mustahaku bi-ifradi al-ibadati lima tasafa bihi min sifati al-uluhiyyati wa hiya sifatul kamal Syekh rahimahullah apabila mentafsirkan makna lawatul Jalalah maka beliau menyebut Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk ditauhidkan ibadah kepadanya kerana kerana Allah subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat ketuhanan itu adalah sifat kesempurnaan maka kerana itu kita telah juga menyentuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu nama-nama yang mulia yang mana setiap yang mana setiap nama-nama ini mengandungi sifat-sifat yang yang yang tinggi yang mulia <tuh> dan kesemua nama-nama dan sifat-sifat ini mengandungi sifat kesempurnaan dan itulah sifat ketuhanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Alhamdulillahi maka ia adalah puja ia adalah pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabiafgalhi ad-dairah bi'na fadli wal-adli dan juga pujian ini ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perbuatan-perbuatan yang berkisar di antara kemuliaan dan juga keadilan maka kerana itu perbuatan Allah Subhanahu SWT tidak keluar daripada dua sifat ini sama ada ia mengandungi unsur kemuliaan ataupun mengandungi unsur keadilan maka tidak tidak sepatutnya Seseorang itu uh, mentohmah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat wadi, misalnya. Uh, dan ini kenapa Syekh uh, mengisyaratkan dua uh, sifat ini, <coughs> ke kemuliaan dan juga keadilan ini, kerana adanya aliran, ker kerana adanya di sana aliran-aliran yang mentohmah Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, dengan sifat. Kewaliman dengan ketidakadilan. Misalnya uh, mereka yang uh, mempersoalkan uh, kenapa kah, misalnya uh, kenapa kah ada adanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, misalnya dan Kenapakah adanya orang-orang yang uh, dimasukkan ke dalam syurga? Maka ditekankan di sini bahawasanya seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kerana akunian uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sifat mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita nak uh, kalau kita nak nilai diri kita untuk selamat daripada sebarang Kesalahan maka tidak ada orang yang selamat daripada sebarang kesalahan. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang ada melakukan dosa, tidak kira dosa kecil ataupun dosa besar, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah dengan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa di dalam neraka maka ia adalah dengan keadilan Allah Subhanahu Wa jika orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa dimasukkan juga ke dalam ke dalam syurga maka ia tidak adil. Ia menjadi suatu ketidakadilan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Maka kerana itu setelah ditegakkan hujah orang-orang yang masih juga tidak mahu beriman pada Allah Subhanahu SWT setelah ditegakkan hujah kepada mereka maka menjadi suatu keadilan untuk mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu SWT dengan, dengan neraka walaupun di sana adanya perbahasan adakah neraka itu akan kekal sampai bila-bila Adakah orang kafir itu akan kekal di azab Sampai bila-bila ataupun adanya suatu tempoh Di mana uh, Naka itu akan Akan ditutup Ataupun akan di uh, Dihapus kira Di sana adanya perbahasan uh, tentang masalah ini uh, Yang penting yang kita nak tekankan di sini uh, Pujian kepada Allah SWT ini adalah kerana uh, Sifat kesempurnaan Yang ada pada Allah SWT dan kalau kita melihat uh, pada kitab-kitab tafsir uh, sebahagiannya, misalnya tafsir Ibn Katsir, rahimahullah, ada membincangkan tentang perbezaan antara uh, Al-Thanak sebagai pujian, uh, pujian lisan dan adanya di sana uh, Al-Shukru uh, di mana Al-Shukru ini uh, boleh jadi dalam bentuk lisan dan boleh jadi dalam bentuk perbuatan uh, dan perbezaan di antara keduanya, uh, pujian ini Uh, perbezaan di antara pujian dan juga uh, syukru ataupun uh, tanda terima kasih uh, tanda terima kasih ini adalah setelah kita menerima sesuatu kebaikan uh, tetapi pujian ini tidak mensyaratkan untuk uh, seseorang itu menerima kebaikan terlebih dahulu, barulah dia uh, mengeluarkan pujian terhadap sesuatu misalnya kalau kita tengok dan kerana itu pujian ini boleh berlaku kepada a uh, perkara yang hidup dan juga perkara yang yang tidak hidup. Uh, maka kerana itu misalnya kalau kita tengok bunga yang cantik, maka kita pun puji bunga itu. Uh, bukan kerana bu, uh, bunga itu memberi uh, membuat sesuatu kebaikan kepada kita tetapi kerana sifat yang ada pada bunga tersebut. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kerana Sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wataala. Seolah-olahnya kalaulah uh, tidak ada makhluk, kalaulah Allah Subhanahu Wataala tidak menciptakan makhluk ini, maka Allah Subhanahu uh, uh, Wataala kekal dengan pujian ini, kekal dengan pujian ini. Maka kerana itu dan ini antara uh, rahsia yang, yang lain kenapa Allah Subhanahu Wataala memulakan. Uh, ayat ini dengan uh, Bentuk perkhabaran Bukan dengan perintah misalnya Allah SWT tidak menyebut Ihmadillaha Tetapi Allah menyebut dalam bentuk perkhabaran Alhamdulillah Kerana Yang pertama Alhamdul itu Bermaksud segala pujian Jika ada sesuatu pujian Maka yang berhak menerima pujian itu Adalah Allah Subhanahu SWT uh, Segala pujian itu Hanya Uh, segala pujian yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, uh, pujian itu tidak akan dapat disempurnakan ataupun tidak akan di diberi haknya melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Uh, sekiranya kesemua uh, makhluk berhimpun dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala maka ia tidak dapat menyempurnakan hak pujian terhadap Allah Subhanahu taala itu. Hanya Allah Subhanahu taala yang uh, mampu untuk menyempurnakan hak pujian terhadap dirinya sendiri. Uh, maka itulah juga yang terkandung di dalam uh, doa yang ma'thur, ma <Sess> <Sess> Allahumma la uh, uh uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Uh, aku tidak dapat Menghitung uh, segala pujian terhadap dirimu, uh, menengkan. Allahumma lauhsi thnanaanalika <tutup> anta <tutup> kama athnita ala seperti mana engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Hanya Allah Subhanahu Taala yang uh, mampu untuk menyempurnakan hak pujian terhadap uh, dirinya sendiri falahu alhamdu alkaamil bi jami'il wujuh maka kerana itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala pujian yang sempurna daripada segala sudut daripada segala sudut maka kerana itu jika ada sesuatu kebaikan jika ada sesuatu pujian yang hendak diberikan maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar berhak mendapatkan pujian tersebut seterusnya kata mu'alif kata penulis Uh, Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Al-Rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin. Perkataan Al-Rabbu perkataan Rabb itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat uh, dengan sifat tadbiyah. Dengan sifat tarbiyah, Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan murabbi Uh, akan dijelaskan di sini apa yang dimaksudkan dengan uh, murabbi ini uh, murabbi kepada uh, sekalian alam dan yang dimaksudkan dengan alam itu adalah uh, mereka alam itu adalah uh, selain Allah Subhanahu wa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka al ini adalah uh, apa sahaja selain Allah Subhanahu wa adalah al alamin. Yang kesemua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pencipta yang tunggal. Selain daripada Allah adalah ciptaannya. Al alamin juga kata penulis di sini wa i'daduhu al alat. Al alamin ini termasuk apa yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada uh, makhluk ini daripada disebut di sini al alat maksudnya alat-alat uh, yang disediakan kepada benda makhluk ini wa in'amuhu 'alaihim bin ni'ami al 'azimah dalam gitu juga apa yang dinik, yang apa sahaja nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka itulah dengan nikmat-nikmat yang besar yang jika mereka فقدوها ini sekiranya hilang nikmat-nikmat ini daripada mereka maka tidak mungkin untuk mereka itu kekal di dalam kehidupan ini maka apa sahaja nikmat yang dirasai yang dikecapi maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan dan perempuan Allah SWT sekalian apabila kita membaca ayat ini Alhamdulillahi Alamin Tuhan sekalian alam biasanya kita terjemahkan dengan Rabb itu juga dengan terjemahan Tuhan Al-alamin ini adalah sekalian alam dan kita melihat di sini Allah SWT menggunakan perkataan jama' Uh, plural bagi bagi alam-alam ini. Maka kerana itu ada banyak alam uh, di dunia ini. Ada banyak alam. Uh, di lautan ada hidupannya, di langit ada hidupannya, di daratan ada hidupannya. Di uh, hutan ada hidupannya uh, di Jadi ke setiap itu ada hidupannya. Yang mana kesemua hidupan ini ataupun ciptaan ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk Uh, kemudahan bagi satu makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Satu makhluk yang dinamakan manusia. Satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan mereka ini sebagai uh, khalifah. Khalifah di atas dunia ini sebagai pengurus dunia ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kesemua kehidupan di dunia ini uh, menjadi alat ataupun kemudahan untuk makhluk yang bernama manusia ini dan Allah subhanahu taala hanya minta satu perkara daripada manusia yaitulah dia mestilah menjadikan keseluruhan kehidupannya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa taala jadi sekali Allah subhanahu taala jadikan dunia ini untuk manusia dan Allah nak manusia jadikan kehidupannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak uh, tidak sepatutnya disibukkan dengan dunia ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan dunia ini untuk kita dan penting untuk kita menggunakan segala kemudahan ini untuk mencapai maksud uh, ibadah ataupun mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat apa yang disediakan kepada kita ini, kesemuanya adalah nikmat. Perkara yang dapat kita nikmati Perkara yang menjadi kesenangan Dan kemudahan kepada kita Karena itu penulis menyebut di sini Sekiranya hilang perkara-perkara ini Maka tidak mungkin untuk kita dapat hidup Di atas dunia ini Kemudahan, kehidupan Kita tengok dalam kehidupan kita ini Macam-macam kemudahan Yang kita perolehi Yang menjadi asbab kelangsungan hidup kita di dunia ini Ada makan, ada minum Ada tempat tinggal boleh berkeluarga boleh ada pekerjaan yang mana kesemua itu adalah perkara-perkara uh, yang membantu kita untuk meneruskan kehidupan dan kesemua itu adalah nikmat-nikmat Allah SWT yang sangat besar kepada uh, kita sebagai seorang manusia maka kerana itu setiap nikmat itu kita kena ingat setiap nikmat itu datangnya daripada Allah SWT ni'mat yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai satu bentuk ni'mat dan kemudahan supaya dapat kita tumpukan kehidupan kita ini sebagai suatu ibadah kepada Allah subhanahu wa SWT uh, jelas penulis lagi وَتَرْبِيَتُهُ تَعَالَا لِخَلْقِهِ نَوْعَانَ jadi tarbiah Allah SWT ta tarbiah ni boleh kita terjemahkan dengan penjagaan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk ini ada dua bentuk ada dua jenis ammatan wa khasatan satu bentuk yang umum dan satu lagi bentuk yang khusus fal ammatu hiya khalquhu lil makhlukin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum alati fiha baqauhum fi dunya jadi tarbiah Allah subhanahu wa ta'ala yang umum ini yang mana uh, bentuk tarbiah Allah subhanahu wa ta'ala ini mencakupi keseluruhan makhluknya, iaitulah bermula daripada penciptaan manusia itu sendiri, uh, yang kalau di dalam fasa dunia ini bermula daripada uh, alam, rahim uh, ketika mana uh, bermulanya uh, persenyawaan dan bermulanya uh, kehidupan seorang manusia itu di dalam rahim seorang ibu di situ telah uh, bermula penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan uh, rezekinya maka kerana itu bermula daripada rahim lagi kita telah mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala rezeki ini bermula rezeki ini selari dengan uh, hayat seseorang manusia itu Rezeki itu selari dengan hayat seseorang manusia Kalau di dalam konteks dunia Maka uh, Seseorang itu akan Mendapat rezeki bermula dengan Pemulaan hayatnya Dan akan berakhir dengan Pengakhiran uh, hayatnya Iaitu ajalnya Apabila sampai ajalnya maka terputuslah rezeki Seseorang itu Maka rezeki itu tidak akan berkurang Dan bertambah walaupun sedikit Kerana ia telah ditetapkan Selari dengan hayat sesorang manusia wahidayatuhum lima fihi masalihum allati fiha baqa'um fi dunya gitu juga termasuk di dalam terbiih Allah Subhanahu taala ini panduan-panduan uh, ataupun petunjuk-petunjuk yang membawakan kebaikan kepada mereka yang akan uh, menyebabkan mereka dapat terus kekal hidup di dunia ini jadi ini kalau dalam konteks ini maka Ia mencakupi kesemua hidupan di dunia. Kita kalau kita rajin tengok uh, National Geographic misalnya binatang-binatang, uh, uh, burung, binatang-binatang uh, buas dan sebagainya sangat jelas bagaimana terbiak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap uh, segala hidupan, bagaimana dan kesemua itu telah disusun mengikut aturannya, telah disusun mengikut aturannya. Lahir-lahir sahaja. Binatang-binatang ini telah tahu apa yang patut dilakukan Seolah-olah mereka itu mendapat satu didikan dan uh, direction yang sangat jelas apa yang patut mereka lakukan Kalau tuan-tuan mungkin pernah tengok misalnya uh, tentang penyu uh, tentang penyu, Sebaik saja menetas daripada telur uh, terus uh, berlumba-lumba lari ke, ke, ke lautan nah, Siapakah yang mengajar mereka? siapakah yang menentukan arah bagi mereka untuk kembali ke, ke lautan maka ini semua terkandun di dalam tarbiah Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan kalau kita tengok ikan tentang burung dan sebagainya berbagai hidupan, hidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang kesemua itu jika diteliti dan ditafakkurkan maka akan uh, mampu menyampaikan kita kepada pencipta pencipta sekalian makhluk itu begitu juga dengan kehidupan seorang manusia juga uh, perkara yang sama dapat kita perhatikan sangat jelas terbih Allah Subhanahu taala di dalam penciptaan seorang manusia maka kerana itu Allah Subhanahu menjabat wa fi anfusikum afalatun sirun dan dan pada diri kamu manusia sekiranya kita perhatikan pada diri kita maka kita akan dapat sampai uh, kepada uh, pencipta apa cipta diri kita. dan jenis yang kedua tarbiah yang kedua adalah terbiah al-khassah iaitu tarbiyatuhu liawliyaihi fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa uh, youkamiluhum au yukmiluhum wa yadfa'u anhum as-sawarif al wal-awa'iq al-hailata al bainahum wa bainahum وه حقيقتها تربيه التوفيق لكل خير والعصمه من كل شر ولعل هذا المعنى هو السر في كون اكثر ادعيه الانبياء بلهذه الرب فان مطالبهم كلها داخلات داخلات تحت ربوبيته الخاصه تربيه خاص pula adalah tarbiyah Allah SWT wa penjagaan Allah SWT terhadap uh, para walinya Para kekasihnya, para orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wataala dan mendapat pelindungan Allah Subhanahu Wataala, mereka yang berada dalam jagaan dan lindungan Allah Subhanahu Wataala, kerana dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu Wataala, maka Allah Subhanahu Wataala sebagai uh, balasan uh, ibadah ataupun Perkara-perkara yang dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Qayyurabbihin bil iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka iman dan mengekalkan iman itu di dalam diri mereka. Tetapi pesan yang amat iman ini, tuan-tuan dan perempuan, jika kita perhatikan. Jika tercabut iman seseorang itu, maka terlepaslah dia daripada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khas maka menjadilah dia seperti mana makhluk-makhluk uh, yang lain yang, yang hanya mendapat uh, penjagaan setakat kehidupan di dunia sahaja uh, tetapi tidak mendapat keselamatan daripada kehidupan akhirat uh, maka terbihan yang khas ini yang sebenarnya lebih penting dan lebih besar yang diberikan kepada orang-orang uh, yang beriman kekasih-kekasihnya iaitulah dengan uh, memberikan kepada mereka iman, mengekalkan iman itu memberi taufik kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan uh, yang menguntungkan mereka bukan saja dalam kehidupan dunia tetapi kehidupan akhirat dan uh, menyempurnakan keperluan mereka وَيَدْفَوْ عَنْهُمْ أَصْوَارِفَ وَالْعَوَيْقَى al ha'ilah bainahu wa bainahu bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak segala perkara yang menyimpangkan mereka yang menarik mereka ataupun halangan-halangan kesukaran-kesukaran halangan-halangan hijab-hijab yang menghalang di antara mereka dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala maka perjalanan mereka itu sentiasa terarah dan sentiasa lancar untuk terus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah sebenarnya yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia ini dunia ini adalah jambatan adalah suatu jalan yang perlu kita lalui untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang kita harapkan sebenarnya adalah satu jalan yang yang lurus dan terus yang dapat membawa kita terus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya sebarang halangan ataupun penyimpangan Uh, simpang-simpang ataupun belok-belok yang menyukarkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu SWT kata penulis dan hakikatnya adalah hakikat uh, terbiah ini adalah terbiah tu taufiq penjagaan Allah Subhanahu SWT di dalam bentuk taufiq iaitulah dorongan dorongan kepada setiap kebaikan mendorongan kepada setiap kebaikan jadi kalau kita dapat bayangkan di sini bagaimana dalam kehidupan kita ini setiap tindakan setiap percakapan setiap langkah yang kita lakukan maka ia jatuh di dalam perkara kebaikan betapa kita sangat memerlukan perkara ini betapa kita sangat memerlukan perkara ini dan terpelihara kita daripada setiap keburukan setiap kejahatan Inilah yang sebenarnya sangat-sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita hanya menginginkan setiap yang berlalu di dalam kehidupan kita ini adalah kebaikan, dan kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada setiap keburukan dan kejahatan. Kerana penghujung pada setiap kebaikan ini adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghujung bagi setiap kejahatan ini adalah Anrakah Allah Subhanahu Wa Taala? Walau agaklah ini makna, ia bersifat lebih mendalam. Dan barangkali inilah rahsia kenapa kebanyakan doa para Nabi adalah dengan lafaz Rob. Iaitulah merujuk kepada perkara ini, apa yang sedang kita bincangkan ini. Memanggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan Rob. Kerana setiap keperluan, setiap permintaan kita, kesemuanya termasuk di dalam uh, rububiah yang khas ini. Termasuk di dalam sifat rububiah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu SWT ataupun penjagaan Allah Subhanahu SWT yang khusus ini. Setiap keperluan hidup kita, yang kerana itu apa yang kita minta itu, doa kita itu adalah permintaan. Maka kita meminta uh, kepada Allah Subhanahu SWT yang bersifat dengan sifat uh, Rab ataupun penjaga. Yang menjaga segala keperluan uh, kita. Uh, itulah perkara yang paling penting dan paling asas ialah uh, dorongan kepada kebaikan dan perlindungan daripada segala kejahatan. Jadi semua doa kita, permintaan kita berkisar tentang perkara itu, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang uh, yang menguruskan Ataupun yang menjaga uh, perkara tersebut, yang mampu untuk mendorong kita kepada kebaikan dan melindungi kita daripada kejahatan. Fadlul Qauluh Rabbil Alamin, Ala Infiradhi Bil Khaliqi Wal Tadbiri Wal Nami Wakamal Yanahu Wakamal Yanahu wa tamam faqri alalamin ilayhi bi kulli wajhi bi kulli maka maksud rabbil alamin di sini adalah uh, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hanya Allah Subhanahu ta'ala sebagai pencipta sebagai pengurus takbir sebagai pemberi nikmat wa kamali dan juga kesempurnaan a sifat kekayaannya Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat kefaqiran segala alam ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sudut dalam segala sudut jadi apabila kita menyebut Rabbil Alamin maka perlu kita faham hanya Rabbil Alamin merujuk kepada makna hanya Allah Subhanahu SWT yang menciptakan tidak ada pencipta selain Allah SWT hari ini mungkin kita kata uh, manusia juga mencipta manusia mencipta kereta manusia mencipta bangunan manusia mencipta macam-macam tetapi bahan kepada ciptaan ini kesemuanya adalah kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Misalnya kalau kita kata kereta mungkin dibuat daripada besi dan besi berasal daripada daripada tanah dan ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Manusia membuat bangunan mungkin daripada a uh, daripada papan daripada kayu, ia berasal daripada pokok yang juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Maka tidak ada ciptaan manusia pakaian dan sebagainya melainkan ia da asalnya datangnya daripada ciptaan Allah Subhanahu SWT tanpa ciptaan Allah ini maka manusia juga tidak boleh melakukan apa-apa saja ciptaan maka hakikat pencipta ini hanyalah Allah Subhanahu SWT pencipta yang asal manusia hanya uh, mereka cipta mengembangkan ciptaan-ciptaan Allah ini menjadikan satu bentuk yang lain sesuai dengan keperluan seorang manusia uh, Allah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat pengurus yang maha mengurus ke semua keperluan kita ini diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada perkara yang sebesar-besarnya sehinggalah perkara yang sekecil-kecilnya jika uh, osak sedikit atau melari sedikit maka sudah tentu akan hancurlah dunia ini akan cula kehidupan ini. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus segala keperluan uh, keperluan makhluknya daripada makhluk yang paling kecil, sehinggalah kepada makhluk yang paling besar. Daripada keperluan yang paling kecil, sehinggalah keperluan yang paling besar. Kesemuanya telah disusun dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut per peraturannya, mengikut sistemnya. Uh, Rabbul Alamin begitu juga Tuhan hanya Tuhan yang memberikan nikmat. Kesemua nikmat ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua yang kita miliki semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang maha kaya Setelah perbagai nikmat yang diberikan kepada makhluk ini maka ia tidak mengurangkan sedikit pun daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak mengurangkan sedikit pun sifat maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala kekal dengan sifat maha kayanya dan tidak terkurang sedikit pun daripada sifat tersebut bahkan segala kefakiran dan segala kekurangan itu terlonggok terhimpun pada manusia ataupun pada sekalian makhluk ini maka setiap makhluk sentiasa bersifat dengan sifat kekurangan dan memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat maha kaya kemudian kita masuk kepada ayat yang seterusnya uh, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumid din pada ayat yang keempat uh, malikun mal, maliki yaumid din al maliku Huo man ittascfa bifsfati al almalki, alati min aathalha anhu yamuru yinha, yithibu yuanganibu, yitcsrffu bimmalikhi, bidamay anwad tcsrffat. Yang dimaksudkan dengan malik di sini adalah Allah subhanahuwataala yang bersifat dengan sifat kekuasaan, yang maha kuasa. Uh, Ataupun kita boleh sebut dengan sifat raja, sifat raja ataupun sifat uh, kekuasaan. Yang mana antara kesannya, kesan sifat ini adalah ataupun tanda-tanda daripada sifat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan juga uh, mencegah, melarang. Ini sifat sifat raja. Dia boleh memerintahkan, dia boleh mengeluarkan arahan. Perintah dan dia juga boleh mengeluarkan larangan tanpa ada sebarang halangan uh, dan dia juga mampu untuk memberikan ganjaran ataupun menjatuhkan hukuman ini sifat raja sifat kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa sahaja pada sesiapa sahaja yang berada di bawah kekuasaannya dengan apa-apa saja bentuk tindakan inilah yang dipanggil dengan uh, kekuasaan yang mutlak kekuasaan yang tidak ada batasannya maka Allah Subhanahu taala yang yang uh, uh, bernama dengan nama Al Malik yang maha kuasa maka dia benar-benar berkuasa bukan bukan sahaja sekadar nama mungkin hari ini ada raja di tempat-tempat yang tertentu di negeri-negeri ataupun negara-negara yang tertentu namanya raja tetapi dia tidak mempunyai kekuasaannya mutlak ha, Kuasanya itu adalah kuasa yang ada batasan misalnya kalau dia raja di negara tersebut maka dia bukan raja di, neg di negara yang lain ataupun dia raja di negara tersebut Tetapi Dia mempunyai had dan batasan Di dalam uh, arahannya Mungkin hanya terhad pada uh, Urusan agama sahaja Tetapi di dalam urusan yang lain Maka dia tidak ada uh, Kuasa ataupun terpaksa uh, Memberikan kuasa kepada pihak yang lain Maka ia bukan Kekuasaan yang mutlak Yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memerintahkan ataupun melarang, memberi ganjaran dan menjatuhkan hukuman tanpa ada sebarang sekatan dan batasan. Maka Allah Subhanahu Taala boleh melakukan apa sahaja pada sesiapa sahaja yang berada di, di bawah kekuasaannya. Wa adhafa al-mulkul yawmiddin wa yawmul qiyamah يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الم... حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار kulah mud'inuna li'azamati khadi'una li'izzati muntadhiruna limujazati rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi falidhalika khassu bi'dhikri wa illa faal maliku liyawmid din wa ghayrihi kenapa disebutkan di sini maliki yawmid raja ataupun uh, penguasa yang menguasai hari pembalasan yawmid di sini adalah hari hari kiamat hari di mana uh, dibalas seseorang manusia itu mengikut amalannya sama ada yang baik ataupun yang jahat maka ha, itu dinamakan yaumuddin ha, yaumuddin kita kita biasa dengar perkataan uh, dain misalnya dain hutang ha, hutang ni banyak mana ambil banyak banyak itulah kena pulangkan balik ha, itu ya, itu yang dimaksudkan dengan hutang nah ha, adapun Din, yang kita sebut dengan agama ini kerana seseorang itu akan bertindak mengikut agamanya agama ini yang dimaksudkan dengan agama ini adalah apa yang diyakininya ataupun apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agamanya maka itulah sepatutnya yang dilakukan oleh seseorang yang beragama seseorang yang beragama apa yang diyakini Ataupun apa yang diperintahkan dan uh, ditegah uh, mengikut agamanya. Maka seseorang itu akan uh, dibalas pada hari kiamat mengikut amalannya, mengikut perbuatannya, mengikut apa yang diyakininya dan mengikut apa yang dilakukannya. Uh, sama ada baik ataupun buruk. Sekiranya baik yang dilakukannya maka dia akan menerima kebaikan di akhirat dan sekiranya buruk yang dilakukan di dunia ini maka dia akan menerima keburukan di akhirat kenapa disandarkan nama atau sifat yang maha berkuasa ini kepada hari kiamat hari pembalasan kerana pada hari tersebut akan sangat jelas bagi sekalian, sekalian makhluk sekalian makhluk akan melihat dengan sangat jelas kesempurnaan, kekuasaan keadilan hikmah, kebijaksanaan Allah SWT dan pada hari tersebut tidak ada orang yang uh, akan mampu mendakwa bahawasanya dia adalah uh, raja ataupun mempunyai kuasa pada hari tersebut semua makhluk, tidak kira uh, raja ataupun rakyat orang yang merdeka ataupun hamba kesemuanya berada pada uh, level yang sama, berada pada tahap yang sama, kerana yang hanya berkuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala hari ini atas dunia ada orang kata dia, dia raja maka adanya rakyat ada orang kata dia yang, yang berkuasa dia ada kuasa ada orang yang tidak ada kuasa di akhirat sana tidak ada yang mampu mengatakan dia dia yang berkuasa. Yang yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahuwataala. Maka pada hari tersebut kesemuanya akan tunduk patuh kepada kekuasaan Allah Subhanahuwataala. Akan merendahkan diri di hadapan uh, kemegahan Allah Subhanahuwataala. Mereka menunggu balasan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengharapkan Pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka takut dengan Hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hakikat Pada hari kiamat Pada hari kiamat Pada hari pembalasan Tidak kira raja ataupun rakyat biasa di dunia hamba ataupun orang yang merdeka hakikatnya dari kiamat ke semua mereka uh, memikirkan diri masing-masing dan akan menerima pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seadil-adilnya di mana akan terzahir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari tersebut akan terzahir keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kerana itulah di dikhususkan kerana itulah dia khususkan yang menguasai itu pada hari pembalasan walaupun pada hakikatnya sebenarnya Allah Subhanahuwataala adalah raja pada ataupun yang berkuasa pada hari pembalasan dan juga pada hari-hari yang lain kekuasaan Allah itu tidak terkurang walaupun sedikit cuma kenapa dis, disandarkan uh, kekuasaan itu pada hari pembalasan kerana itulah satu-satunya uh, situasi ataupun tempat yang sangat jelas kekuasaan dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya firman Allah subhanahu wa ta'ala iya kan abudu wa iya kan asta'in iya kan abudu wa iya kan asta'in kata al-Sheikh al-Saadi rahimahullah aina khusuka wahdaka bil'ibadati wal'isti'anati liana taqdiyma al-ma'mul yufidu al-hasru وهu ithbatul hukmi lilmadkuri wanafyuhu amma adahu faka'anau yakul na'buduka wala na'budu gairaka wala nasta'inu bika wala nasta'inu bighayrika wa taqdimul ibadati alal isti'anati minba bitaqdimil aami al khas wa ihtimaman bitaqdimil haqi ta'ala ala haqi abdihi kata penulis rahimahullah syekh Sa'adi maksud iya kena'budu wa iya kena'sta'in adalah kami menghususkan uh, engkau semata-mata dengan ibadah dan juga uh, memohon pertolongan itu maksudnya kerana uh, mendahulukan yang disebut uh, mendahulukan al-ma'mul yufidu al-hasru uh, apa dimaksudkan dengan al-hasru maksudnya kita membataskan makna uh, kita membataskan makna iaitulah dengan isbatu al-hukum lil-madhkur menjatuhkan atau meletakkan sesuatu hukum kepada perkara yang disebut dan menafikan Ha, selain daripadanya ha, Dalam konteks ayat ini dan disebutkan di sini faqa'annu yaqul seolah-olah kita mengatakan na'buduka wa la na'budu ghayraka. Kami menyembah engkau dan dalam masa yang sama kami tidak menyembah selain daripada engkau. Ha, itu kesan maknanya. Berbanding dengan kita menyebut na'buduka. Kalau kita menyebut na'buduka boleh juga dari segi bahasa dia memberi maksud Kami menyembah engkau Tetapi apabila kita menyebut Iyaka na'budu Inilah yang dimaksudkan dengan uh, Mendahulukan al-ma'bud Maksudnya uh, Objek yang kita Kalau dari segi bahasa Bila kita sebut kita menyembah Siapa yang kita sembah Siapa yang kita abdikan diri Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila kita uh, meletakkan uh, tujuan itu di hadapan maka ia memberi makna Al-Hasru yang disebut Al-Hasru di sini maksudnya kita membataskan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kesan dari, dari segi makna berbanding dengan kita menyebut kami menyembah engkau Sekiranya kita hanya menyebut kami menyembah engkau, maka ia mungkin uh, bermakna kami juga ada menyembah selain daripada engkau. Apabila kita hanya menyebut kami menyembah engkau. Dari segi bahasa, dia boleh juga dia tidak menafikan sembahan itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila diletakkan engkau itu di hadapan maka ia memberi kesan makna hanya kepada engkau hanya kepada engkau kami menyembah ataupun kami mengabdikan diri ha, jadi ini kes, kesan makna uh, di antara dua uh, contoh ayat ini dua uslub kita panggil uslub মানে gaya bahasa ini ha, di dalam surah al-fatihah ini gaya bahasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut iyyaka na'budu yang memberi erti hanya kepada engkau kami mengabdikan diri Allah tidak menyebut na'buduka. Kalau kita menyebut, kalau Allah menyebut na'buduka maka ia memberi makna kami menyembah engkau. Ha, tetapi di sana tidak ada penafian terhadap sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita lakukan adalah kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menafikan uh, penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itulah Allah Uh, meletakkan Engkau itu di hadapan Iyaka Yang memberi kesan makna Hanya kepada engkau Hanya kepada engkau Kami Mengabdikan diri Begitu juga dalam Perkara Alistianah Memohon pertolongan Wa iyaka Nasta'inu Dan hanya kepada engkau Kami memohon pertolongan Allah tidak menyebut Wa nasta'inuka Dan kami memohon pertolongan Daripada engkau nah, Kerana Allah Yang Allah nak adalah kita hanya memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalatan itu disebut wa iyyaka nastainu. Wa iyyaka nastainu. Dan uh, dari segi maknanya maksudnya kami memohon pertolongan daripada engkau dan kami tidak memohon pertolongan daripada selain daripada engkau. Ataupun dengan yang kita sebut hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Apakah uh, yang lain yang disebutkan di sini adalah kenapa Allah Subhanahu SWT memulakan dengan mendahulukan uh, perkara ibadah berbanding dengan uh, memohon pertolongan uh, kata penulis di sini uh, dimulakan dengan ibadah berbanding dengan istianah ini termasuk di dalam takdim al-am al-al-khaz takdim al-am al al-al-khaz kerana ibadah ini satu perkara yang umum dan termasuk di dalam ibadah adalah memohon pertolongan daripada Allah maka kerana itu memohon pertolongan kepada Allah itu lebih khusus daripada apa yang kita sebutkan dengan ibadah memohon pertolongan daripada Allah itu adalah sebahagian daripada ibadah maka kerana itu ia lebih khusus nah, jadi di sini Allah SWT menyebut perkara yang umum kemudian perkara yang lebih khusus daripada uh, perkara yang tersebut begitu juga kata uh, Syekh Al-Saadi di, di sini wahtimaman bitakdimi haqi ta'ala ala, ala haqi abdihi uh, begitu juga untuk memberi makna uh, satu isyarat yang penting ataupun kepentingan mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala berbanding hak makhluk kerana hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk disembah diabdikan diri, maka kerana itu Allah memulakan dengan, dengan ibadah ada pun memohon pertolongan ini adalah keperluan seorang hamba, hak seorang hamba, maka didahulukan ini suatu adab suatu didikan Allah subhanahu wa ta'ala yang yang terdapat di dalam surah al Fatihah ini penting untuk kita mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala berbanding dengan hak diri kita sendiri dan ini adalah termasuk di dalam, di dalam adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eee uh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uh, nah, itu uh, di dalam hadis kursi. Uh, di dalam, dalam hadis kursi uh, ketika sampai kepada ayat ini Allah menyebut eee uh, hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi mas'al. Uh, ini antara aku dan juga hamba aku dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Kerana surah Al-Fatihah ini, pada bahagian yang permulaannya adalah uh, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitulah pujian-pujian uh, uh, yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian, pengagungan, pujaan yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampailah kepada ayat yang kelima ini. Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in. بس maka iyyaka na'budu adalah bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu didahulukan dan wa iyyaka nasta'in adalah bahagian daripada daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu dalam hadis kursi itu menyebut hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hamba-hamba aku apa yang dia minta. Kemudian barulah datang ayat yang selepasnya uh, permintaan tersebut. ihdina Ihdinassiratan mustaqim walibadatu, apa yang dimaksudkan dengan ibadah walibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yiradahu minal a'mali wal aqwali al-lahirati wal-batinah yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah satu kata satu kata nama yang menghimpunkan setiap perkara yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya Ha, termasuk Ataupun terdiri daripada Amalan-amalan ha, Ataupun percakapan-percakapan ha, Yang zahir ataupun yang batin Yang tersembunyi, yang dapat dilihat Ataupun tidak dapat dilihat Maka itulah ibadah ha, Ibadah ini satu kata nama yang Merangkumi semua perkara yang Allah SWT Suka dari Allah ha, Yang yang nama kata ibadah ini Perkara yang disukai oleh Allah SWT ha, Tidak kiralah Amalan itu merupakan amalan fiali, merupakan perbuatan ataupun qawli, percakapan bahkan uh, qalbi juga, apa yang merupakan perbuatan hati, maka kerana itu disebut uh, al-zahirah wal-batinah kerana yang zahir dan juga yang tidak dapat dilihat, yang batin, yang berada di dalam hati maka kesemua itu sekiranya dilakukan yang uh, disukai oleh Allah Subhanahuwataala, maka ia termasuk di dalam ibadah walisti'anatu hiya ali'atimadu ala Allahi ta'ala fi jalbil manafi'i wa dhafa'il madar ma'athiquati bihi fi tahsili thalika Adapun pun ali'sti'anah memohon pertolongan itu yang dimaksudkan dengan memohon pertolongan itu adalah pergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ali'atimad pergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara mendatangkan manfaat dalam perkara yang mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Uh, Ma'a bihi dalam uh, masa yang sama uh, yakin dan percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dalam uh, mendapatkan perkara tersebut fi tahsini dzalika. Jadi dalam uh, <coughs> dalam al-isti'anah, dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dua perkara ada dua perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, pergantungan terhadap Allah Subhanahu Wataala, dan yang kedua, keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Maka apabila ada dua perkara ini, maka sempurnalah uh, pemohonan, uh, pertolongan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Jika dia meletakkan pergantungan dia kepada Allah tetapi tidak sempurna keyakinannya kepada Allah maka tidak sempurna uh, istianahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia uh, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak meletakkan sepenuh uh, pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga uh, sepenuhnya pergantungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala maka tidak sempurna juga uh, istianahnya kepada uh, Allah Subhanahu wa taala misalnya, kalau kita boleh datangkan contoh di sini, untuk menjelaskan maksud eh, temat dan siqah ini uh, misalnya kalau ada satu orang yang uh, dia buka kedai makan, maka dia memerlukan seorang pekerja cashier, uh, seorang pekerja cashier, jadi dia tak ada orang lah, dia tak ada orang yang boleh buat kerja cashier ni uh, maka dia terpaksa bergantung harap dengan uh, pekerja cashier tersebut ada seorang je yang boleh buat kerja, kerja cashier jadi dia terpaksa bergantung dengan pekerja cashier tersebut ha, tetapi ha, tidak semestinya dia yakin ataupun percaya dengan pekerja cashier tersebut ha, maka itu bukan itu bukan apa yang disebut dengan uh, minta tolong yang sempurna ha, minta tolong yang sempurna ha, ini yang kita maksudkan boleh jadi seseorang itu dia uh, bergantung dengan sesuatu tetapi dia tidak meletakkan sepenuh keyakinan dan kepercayaannya kepada uh, perkara tersebut uh, maka uh, isti'anah yang dimaksukan dalam ayat ini adalah mesti diletakkan sepenuh pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sepenuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah uh, pasti dan mampu untuk uh, menyempurnakan permintaan tersebut inilah yang dimaksudkan dengan al-isti'anah wal qiyam bi ibadati llahi wal isti'anati bihi huwa al wasilatu li sa'adati al abadiyyah wan najati min jami'i shurur fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima wa innamu takunu al ibadatu ibadatan idha kanat ma'khudhatun 'an rasul llahi sallallahu 'alayhi wa maksudnya wajah Allah. Fbahazin amraini tak kau ibadah. Wzikru al istighaat wzikru al istighaat bi abd bade al ibadah, maa duxolha fiha, lihpiyah al abdi fi jami' al ibadatih ila al istighaat bi Allah Taala. Fainnu illam yu'nnhu Allah, lam yapsul lah ma yuriduh min f'ul al wa istnabi al nawahih yang dimasukkan wal qiyamu bi ibadatillahi llahi wa isti'anati bihi dan mendirikan ibadah kepada Allah dan juga memohon pertolongan uh, dengan Allah Subhanahu wa taala ia adalah wasilah jalan berantara yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi dan juga keselamatan daripada segala uh, mara bahaya segala keburukan itu yang dimasukkan dengan uh, ibadah dan juga memohon pertolongan Maka tidak ada jalan untuk sampai kepada keselamatan melainkan dengan uh, melaksanakan kedua-dua perkara ini, ibadah dan juga memohon pertolongan Dan tidak dinamakan ibadah, uh, melainkan ia mestilah diambil daripada Rasul daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diniatkan ataupun dimaksudkan keredaan Allah Subhanahu ini apa yang disebutkan dengan syarat ibadah. Syarat diterimanya sesuatu ibadah ataupun tidak di, tidak ditakrifkan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu amalan itu sebagai ibadah melainkan ia mestilah diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uh, contoh hamba yang paling sempurna. Uh, ubudiah yang paling sempurna telah ditunjukkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu mestilah mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagi wajah Allah dan juga dalam masa yang sama mestilah Uh, tujuan ibadah itu ataupun niat ibadah itu hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wataala. Uh, ini dua syarat yang penting yang perlu diberi perhatian dalam setiap amalan kita uh, di dunia ini dalam setiap ibadah kita di dunia ini. Adakah ibadah kita bertepatan dengan uh, sunnah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adakah ibadah kita itu niatnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala jika hilang salah satu rukun ini maka rosaklah ibadah itu dan tidak diterima di sisi, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau ibadahnya sempurna elok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan tetapi jika tidak uh, diniatkan kerana Allah berlakunya riak dan sebagainya dilakukan untuk tujuan yang lain maka ia tidak diterima begitu juga sekiranya niatnya kerana Allah tetapi caranya uh, tidak mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dengan dua perkara ini barulah berlakunya sesuatu ibadah barulah dipanggil sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan uh, perkara yang lain kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut al isti'anah selepas daripada ibadah sedangkan isti'anah itu memohon pertolongan itu adalah ibadah juga termasuk di dalam ibadah juga kerana seseorang hamba itu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadahnya ini satu perkara yang yang penting uh, yang perlu diberi perhatian hati di dalam perkara ibadah juga kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita menyempurnakan untuk kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi uh, seolah-olahnya ibadah itu adalah uh, matlamat matlamat kita dan istianah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah jalan yang akan dapat menyampaikan kita kepada kesempurnaan Ubudiyah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis di sini. Kata syekh. Sesungguhnya sekiranya. Seseorang itu tidak dibantu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tentulah. Dia tidak akan dapat. Uh, memperolehi apa yang diingininya. Ha, daripada perkara-perkara. Daripada perkara yang diperintahkan. Untuk dilakukan dan juga. Perkara yang. Uh, atau pun larangan-larangan yang diperintahkan untuk dijauhkan Jadi kita uh, kehidupan seorang manusia itu dia tidak lari daripada uh, melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep ubudiyyah, konsep penghambaan. Kalau kita boleh faham konsep ini, konsep seorang hamba itu yang dikatakan hamba itu dia ada tuan. Hamba itu ada tuan dan tuannya ini telah uh, menggariskan segala perkara yang perlu dilakukan oleh seorang hamba, oleh hambanya tuannya ini telah menggariskan setiap perkara daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara guideline uh, perkara yang boleh buat dan tak boleh buat maka hamba ini tidak ada pilihan, tidak ada pilihan lain melainkan mengikuti apa yang telah digariskan Uh, untuknya ha, mak, sekiranya dia keluar daripada garisan tersebut maka dia telah terkeluar daripada uh, definisi seorang hamba maka dia bukan lagi seorang hamba ha, maka kerana itu hamba hamba ini juga ada hamba yang kita kata hamba yang patuh dan hamba yang tidak patuh pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang dapat keluar daripada sifat hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya sahaja ada hamba yang patuh dan ada hamba yang tidak patuh Hamba yang tidak patuh juga, dia bukanlah bermakna dia telah keluar daripada penghambaannya daripada Allah SWT. Dia tetap berada di dalam penghambaannya, di dalam kekuasaan kekuasaan Allah SWT, kekuasaan Tuannya hanya sahaja dia tidak patuh, maka kerana itu akhirnya dia akan mendapat hukuman yang setimpal di atas ketidakpatuhannya itu maka hamba hamba yang yang baik ini adalah hamba yang uh, taat di dalam setiap uh, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, setiap arahan dan setiap uh, garis garis panduan yang telah ditetapkan uh, kepadanya <coughs> jadi uh, kita selesai ayat yang kelima kita seterusnya ayat yang ke-6 jadi saya kira mungkin untuk ayat yang seterusnya ini ayat yang ke-6 dan ke-7 ini insya-Allah kita akan uh, sambung uh, pada kuliah yang akan datang insya-Allah mungkin uh, kuliah yang akan datang kita boleh uh, uh, tamatkan surah Al Fatihah ini insya-Allah uh, saya kira banyak yang telah dikongsikan dan banyak uh, poin-poin dan makna yang telah uh, kita dapat uh, daripada tafsir As-Sa'di ini uh, pada beberapa ayat yang telah kita kongsikan ini, semoga uh, memberi uh, tambahan ilmu kepada kita dan memberi uh, kefahaman yang baru kepada kita. Insya Allah kita harapkan uh, mampu untuk uh, menjadi suatu cahaya dan petunjuk uh, dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Insya Allah uh, dengan apa yang telah kita kongsikan ini. Uh, sekadar itu saja. Uh, Wallahu taala alam